No Aqqë qërënë Good Morgen Good Morgen Good Morgen to you Mirë më gjësë kele Mirë më gjësë Jo, kërësia është veqe imja Mirë më gjësë gjithë veju, tele dhe ju Sku dojë që ndodheni në Club FM dhe Club TV Kjo të regon që jam zhjurë ma herët se ty Mirë më gjësë Mirë më gjësë aldite Mirëmëngjes alumgjesi Keli, Jeri, alumgjesi Delori de dhe Mish kanë ku do të shëndodhen. Jeni me klubin e mësuesit në klab e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është mërkur, data 19 shkurt në Eur. Mëjdita sa më e bukur datë mbar. Megjithëse nuk ju kemi thënë në datën e dur, gëzuar Shën Valentinin. <laughs> Prap nuk duhet të mos kam thënë në mësuesat ditë më parë të shkon gojja e verdha. Faleminderit. Për të gjithat ata të cilët na dëgjojnë në radio, sot Jeri është bër e verdh si trëndafili i xhelozis. Po, jam ngritur pak xheloze. <tës> nga, njërë nga, njërë, nga poshtë është zez. Nga poshtë është zez, po e vërejmë se nuk shkon, domethënë, pak a shumë si bluza e komtares braziliane. <gjë> pjesërisht. <gjë> Sërisht, pjesërisht. Në këtë momentin e themi pyyesim robotin sa është ora. Sa është ora? E pyesim pra. <gjë> ora 7:02 minuta. Kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1473 erdhi në jetë astronomi polak Nikolas Kopernik. Në vitin 1807, i zëvendës presidenti amerikan Aaron Burr u arrestua në Alabama për tradhti. Në vitin 1856, aparati fotografik u patentua nga profesori Hamilton Smith. Në vitin 1878, fonografi u patentua nga Thomas Alva Edison. Në vitin 1879 lindi në Shkodër hero i popullit shqiptar Luigi Gurakuqi. Në vitin 1921, Reza Shah merr kontrollin e Teheranit gjatë një grushti shteti të suksesshëm. Në vitin 1948, erdhi në jetë aktori shqiptar i komedisë dhe dramës Vasil Lajz Vangjeli. Në vitin 1948, u zhvillua Konferenca e Rinis dhe Studentëve të Azis Juglindore për luftën për lirizë dhe pavarësi në Kalkuta. Në vitin 1985, u vu zemra artificiale e parë, u vu një burri në moshën 52 vjeçare, emri i tij ishte u William Schroeder në një spital në Kentucky. Ai ndroi jetë në 7 gusht të vitit 1986 nga një infeksion në mushkëri. 620 dit pas kësa ndurhyrjerje. Kjo ishte hera e parë që dikush kështë mbjetuar kaj gjatë me një zemër artificiale në atë ko. Në vitin 1985, Mickey Mouse u mirë pritë në kin si pjesë e 30 vjetorit të Disneyland, këtë urnes gjati 30 dit në 30 qytetet të ndryshma. Në vitin 1985, Cherry Coke u prezentua nga kompania Coca-Cola. Në vitin 1985, Mick Jagger realizoi albumin e parë solo me titull She's the Boss. Në vitin 1995, Tom Lily dhe Pamela Anderson u martuan. Në vitin 1999, aktori amerikan Dennis France fitoi një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 2008, Australia dhe Senegalin njohën Kosovën si shtet e pavarur. Në vitin 2008, presidenti kuban Fidel Castro dha dorëheqjen dhe ai u pasua nga vllai i tij Raul. Sot është dita e flamurit në Meksikstan. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. I'm ready for the start of something new. I'm ready to depart from what made me blue Congraditos Këtë dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 06-19-207-222. Mesaj dërguesi i parë, fiton një duratë. Kënga e ditës, midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Hello! Ora, shënë 7 dhe 10 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Hello! Dhe e krati dhe klab të vëzëtë. Mbuljo shumë kjo, zëri juaj. Mund ta bëni një Jo, ishte Altini, i cili po mundonte tonë imitonte. Këlli sot me që ne çdo ditë kemi një frymzim ditë dhe sot është mërkur data 19 shtu. Unë kam frymzimin për sot, nesër dhe pas nesër. E ke? Do të zbulosh apo do të mbas sekret? Je ti thash, do të jem frymzim. Atë frymzimi për ditën e sotshme është është një ditë e veçantë, do thoj. Sepse sot është dita 19 shtu, gzuar Shëndërlentin. Nuk është dita e të dashuruar, sepse duhet jemi të dashuruar çdo ditë, nëse jemi. Po, po. Por sot është dita për të bërë diçka që nuk kemi guxuar, për ta bërë asnjëherë deri më tani. Pra, nëse keni pasur një dëshirë shumë të madhe për të bërë diçka, por nuk kanë guxuar asnjëherë për ta bërë, është sot pikërisht dita për ta bërë. Ah, kuptova, pak e shumë si historia ime, pas 20 mm -hmm. vjetësh martese, po guxoj të bëj emisione ti di shpijat, <laughs> ashtë, ashtë, yeah. më djesit i shpejtë nga shtëpia, do. Është, është një gjë. Do të guxojmë, sot duhet guxojmë. Duhet guxoni për të bërë atë që nuk e keni bërë dot asnjëherë. Altin, ti ke ndërmend bësh bëj që? outing Altin. <laughs> po, s'di, tani për momentin s'pon vjen asgjë në mendje, thënë drejtën, po Beseset, I ke bërë gjitha Besështë të dëshë gjithi të shkanë Ollë da ti gudzonë të bëshë në një gjë në shpitan i në këto <Yeah>, moment <ma> për shëmull Jo, më qëne Shë <gjitha> ata njerëz zgjuar. Okej. Okay. Okej. Okay. Ata do i ftojmë gjithë që të guxojmë, të bëjnë ndonjë gjë, apo jo. Ëh. Ta tjetër që po. Është e rëndësishme. Po, po, po. Sepse njeriu e provoni herë, pastaj. Se si del? Se si del gjat rrugës, do so të mësojmë gjë. Nuk flasin për gjëra të guximshme, flasin për gjëra thjeshta, për shembull, guxojave hap dritaren, tani temperaturat nuk janë shumë të larta, se mos bëni ndonjë gjë të arzëqosh. Jo, jo, nuk, nuk poshemi që të hidhësh nga kati 15 për të provuar nëse je Batmani apo jo. Sepse të kesh 100% sigurt nuk je Batmani e Spider-Mani, sa. Nëma një që të isjarojmë gjërat, mos të kërëjmë me konfuzionu. E drejtë. Jo, ja, për shembull, uh, mund të presësh flokët në uh, një model që të ka pëlqyer dikur, por asnjëherë s'e ke provuar. Nga ideja se si do të prisin njerëzit. Unë jam shumë dakord me këtë. Me, do i presë flokët të shkurtë fare për shembull. Problemi im se unë kam flokë. Më ai shumë sa të eksperimentoj doman. <laughs> në kët rast zoti është treguar me bojare me ty. Në në, <laughs> në, në pesë ditë që ka java në klubin në në klubin e mëngjesit mm -hmm. të, të shoh në tre modele të ndryshme, ha. <laughs> Mirë, dhëtë gjojmë, të shferë kënë nga është kënë altinim? Kjo kënë nga është, oh my god! <laughs> oh my god! <laughs> po, po, po, po, nga Mark Ronson dhe Lili Allen. for a greater glory the only thing growing is our history knock me down I'll get right back up again I'll come back stronger than the powered up Batman it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 Kemi një temë të komplikuar, por ende do të <laughs> më pomundojë jerit të ma shpjegonte tani po dëgjoj me shumë vëmendje. Atëherë, sipas një reviste amerikane, un kam parë një shkrim, dua të nis me këtë një. Kam parë një shkrim tek revista Grazia që më duk shumë interesante dhe pa. ndoshta mund të jetë aktual sepse. Por revista Grazia është shqiptare, pa, por me, kam... me cover uh, të jashtëm, domethënë, okay, kjo është revista, revista e Grazia. Po, Grazia po, dhe ky është numri i 3. Ëhë. Ëh uh dhe ne të gjithë jemi të varur nga interneti, sepse në çfarëdo lloj momenti ne kemi në telefonin tonë Shohim fotot e njëri tjetëri Të bëjmë komenta e më rath Qëfar ndohës është Se i pas një revista amerikane Pacific Standard Ka shkruetur se interneti po bëhet agresiv Ndaj femrave Sido mos ku bëhet fjallë për femra Që jam personaje publike Fyrje, komente vulgare dhe kërcënime, që janë të formave nga më të ndryshmet, janë shtuar në rritet sociale. Êshtë logaritur se përdo rruesit femra në internet, marin 30 herën më shumë komente të pahishme në krasime me shkujt. Dhe kryësisht janë femrat ato që kërë shohin, uh, shohin dhe bëjnë komente më fyrje se, më shumë, për shumë vëllë saj shëndosh, saj dobët, si ka buzët, e mëra dhe mëra dhe mëra dhe mëra dhe mëra dhe mëra dhe mëra dhe mëra dhe më Dhe pyetja që ngre e, i gjithë ky studim është a mendoni se interneti mund të konsiderohet armiku i femrave? Atëre, në Iran pak gjatë, por pyetja është e thjeshtë, domethënë a mendoni se zetëm. interneti është armiku i femrave? Pra, femrat mbasi mbas armiqsive normale që kanë gatika -gati biologjike, pra që kanë fillimisht fëmijë, domethënë normalisht, një femër i ka armiq fëmijët, për shembull një mm -hmm. zonj tani në këtë moment duke na dëgjuar ne është duke çuar djalin nga gjumi që ta çojë në shkollë. Pa, është vërtet. Djali urrën, <gjë> tani mami do të fle për 5 minuta, më tepër, domethënë djali urrën në këtë rast domos. Ë uh, armiqsi të tjera që kanë me uh, uh, furnellën e gatimit, sepse mm -hmm. u digjen gista të tjera të tjera, aq më tepër që nuk ose kur së kanë mendjen se janë duke parë një telenovela, mund të digjet gjella. Ky lidhuar me si është makina larëse, domethënë, sepse uh, djali që nuk çohet tani nga gjumi, i kanë mm -hmm. ndotur uh, rroba dje se ka luajtur futboll, domethënë edhe kjo është një armësi e një orë e femra vetëm. Armësi tjetër është govata. Po pse govata? Tani duhet tani zgovata, s'a nuk përdor më njeri govata. Jo varet apo <laughs> në në okay, govata? Nëse nëse jemi në një familje patriarkale, në në familjen e cila jetojmë gjithë ne, domethënë vjen oh, baba i lot nga puna. Meret Govada, i dhe të wing rofët, krip dhe fut baba koma. A, ah, oh, baba, <laughs> janë... Govada jan, ose legene. Pra, ose legene. Në, të... në, në këtë rastë mund tjetë dhe baba legene. Do e janë gjitha, në vend të, të, të përmë ledhura. Bas gjithë të armisirë, për shumë një armisirë mjaftë e madhe është grimi. Up, i, e me hobi në familë do ta xhoi nuk e di se sa orë në ditë për t'u zbukuruar etjera mm. etjera. Po kjo vaje po rrisi... gjitha kjo përthehet në lek ë. Po pa, armisia <laughs> klasike, armisi mm -hmm. dy, po armisia pastaj klasike që është armisia fantastike janë dy por ne po i themi në një që është dhe vjerra dhe kunata. Në të njëjtën kohë domethënë dhe shtohet dhe, shto dhe interneti domethënë gjithë hyra armisive shtohet në internet. Kjo është risia e fundit, e shujo. Siç ka anën pozitive ka dha atë ne. Ne do merremi merret vetëm me vjerrën dhe kunatën. Fal me internetin, më fam li. Po siguro, në internet mund të gjesh edhe vjerën dhe kulatën. Yes, Njës, yes, yes, yes, mund ta gjesh madje në variantin hardcore, domethënë <laughs> do të ishte një variant shumë i mirë, domethënë <laughs> Nese, ne presim mesajët tueja në faqin e klubit mëgjesit mm -hmm. Ju mund t'jep një opinione tueja Nëse dëshironi që dhe ju t'i bashkojnë i turme si shan femrat Ne meshkut jemi katit <laughs> Ose mund të dërgoni një mesaj në 069 207 222 Ta një kam i pyet, jo Unë, që okay, është dhe. për hershme sa her marë piesë në këte emision Kur do lidemi me radio taksin? Uh, pas pak minutash okay. Për amë përsi është pas <laughs> 8 minutash Bukur Atere, coming of age nga Foster the People uh, uh... Në? Ljubi në më gjesit Mi më gjesit Mi më gjesit Morning Buongiorno Mi më gjesere Buenas tia Si u gëtere Njës njës Açëm në 7:27 minuta janë me klubin e Mëngjesit në Club, FM, 4, dhe në Club vës. Vës, e Fem 104 në ekranin e Club TV. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Edhe në internet në www.clubclubefem.net. Gjithashtu. Ne di themi gjithë ato që ju jemi. Edhe 2235014. Por duhet një 04 përpara në rregullën e rinj. Po, s'a. Jemi live Parada. edhe te katata të cilët janë duke vrapuar nga liçeni dhe mbajnë kufjen dash. I përshëndesim. Gjithë me rralë, dhe mështë si do mos atit të zotrisës që sot për i mëret frima për vdekje, sepse është duke ndjeku një vajzë e cila është me erenë ma. Mos a rojë dashur që edhe t'i e imartuarë. Në <laughs> janë ja, disa kshilla praktike që duhet i api dua të flas tani për një film, për një film e, biblik, shqiu, the mm -hmm. Son of God, i biri Zodit, i Zotit është një film i realizuar nga Christopher Spencer dhe do të dalë në 28 shtort në kinematë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Shpejtë dhe në mm -hmm. Evropë është një film që më shkas është një është një film që më shkas nga bibla pra ai stori që janë ngjarje biblike po thotë për Jezusin duke thënë po normale por ne nuk, nuk është, do të ne ne ne nuk është se do të flasin pikërisht për figurën e Jezusit në në film për do të bëjnë filmin ashtu do jo filmi është për do të flasin për figurën e djallit oh do të thonë djallin e luan në këtë film Muhamed Mehdi Ouzani do të jetë një, një... sektor, do të thënë. Ashtu mendon ti, por derisa ka marrë honorarin është shumë i njohur tek Deka e financës. Ë <laughs> bëhet fjalë për seri televizive, për mini seri televizive janë 10 të tilla, pra unë uh, vetë s'e di që ata thonë dhe kinema, nese nuk ka rëndsi dom. Ky luan rolin e djalit dhe do censurohet në shtetet e bashkuara. Do censurohet? Po pse? Jo, sepse amerikanët janë më besimtarë se sa fjalë vijnë shqiptare ose kompsit e tjera. Jo sepse kanë një problem me linjën editoriale të filmit, jo sepse amerikanët kanë probleme me Biblën, sepse pavarësisht të gjithë presidentët amerikanë betohen bi Biblë, po bëjnë 2-3 lufta për kohën. <laughs> Por kanë problem me ngjashmërinë e çuditshme të aktorit që luan në diallin i ngjan takë Barack Obama. Oo. Po. Ai nuk jega prej në sedër Amerikë. Imagjino sikur të bëhej një film i tillë në uh -huh. Shqipëri dhe kjo figurë të ngjante Bujar Nishanit. <laughs> po do ishte një censurim <laughs> so, më njëherë apo jo, domethënë. Në qtrasë, në qtrasë ka një ngjeshmëri e çuditshme me Barack Obama dhe po ta shohësh me vëmendje edhe me tanlamën. Por kjo nuk e di pse <laughs> dhe domethënë vjen me gjata. Nuk pritet censurime në Shqipëri për për këtë Ma djone, të gjithë këtu kam përshtypjen se më zipresin ta shohim. Po, meqë Rafiala i themi Zotit Arvizu, good morning. <laughs> good morning, good morning. <laughs> good morning, <laughs> sepse kishim të nevojshme. <laughs> <N -kupta. laughs> uh, un kuptoj. Un gjithsesi jam kundër censurës, do. Edhe un gjithashtu. The best nga Tina Turner. Oh, jo. Uh, Ka po. Fantastike. Ka po, këngë tamam për mëngjes. Altin. Dhënë faleminderit. <laughs> Një pyre t'ja kur vjen kjo baza Vjen dhe Eldi me dolli Me mgjes Eldi Sija Me mgjes Eldi Me mgjes Me mgjesi dhe Nkeli Unë jam E këti ti me sigurin Nkeli vjen si shërbeti Do më dhe në momente Jo jo nuk vi fare si shërbeti Ke prasyshë Ndeshen e futbolit Të dyja di. Ë, domethënë un jam rezerva par. Jam <laughs> a inji reinstall, domethënë ri në xhemë gjithkok. <laughs> <laughs> Eldina tregon pak si është gjendia në, në trafik në këtë moment. Po, deri në këtë lidhje të parë kemi situata me pak trafik. Mm -hmm. Këto ndejmë në akset kryesore, por në momentin një aks është me pak trafik, është rruga e Kavajës. Kemi tek shkolla teknologjike pak trafik dhe ndvijim dekuizimin e sinjelitorit. Por pa trafik pjesa që i bashkohet qendrës. Rruga Durrësit dhe rruga Elbasanit janë çerkulluar në momentin drejt Sheshi Skënderbej. Kemi rrugën e sipërme Unaza, mm -hmm. rruga Bardhylci, varet, varet gjatë ditës trafiku nëpërmjet saj sepse zbresim nëpërmjet nëpërmjet rrugës së Xhaigodit deri te të stacioni i trenit, por mendi ka pak trafik, është vetëm kryqëzimi rrugës 5 Maj që na paraqitet me probleme. Kemi pjesën tjetër të bulevardit Xhandarga me istrë jashme me pak trafik deri te ura rrugës Elbasanit, deri te ura rrugës Elbasanit, pra në zbritje ka pak trafik pjesa tjetër që afrohet Brylit të Shëlir. Kemi bulevardet pa trafik, pa prijeshtim bulevard Zogu Parë, dhomëta Kombit, të dy pjesëna e Nazës poshtë në pas shkollë, pas shkollës Vasil Çandov janë të çarqulluara. Te Tirana Re kemi trafik të rënduar vetëm në rrugën Sami Frashi, sot ka ardhur ndryshe mm -hmm. sepse është gati deri tek rrethrotullimi sheh zydhon ngarkesa deri tek ura drejtoria e, e, e policisë Sami Frashi. Rruga Ibrahimurgova kanë trafik normal edhe Suleman Delvina Komuna Parisit, por momentin janë të çarqulluar drejt drejt Nazës ose drejt kryqëzimit me rrugën Suleman Delvina. Këllim derit e lëdi Këllim derit e lëdi Këllim derit e lëdi Jo, vetëm unë e të dojë Unë bulevardin blu Bulevardin blu Do jetë gjithë mën blu Oke Mërbafshme e lëdi Këllim derit Tung, tung Dotër i Lille Misërish Me e lëdi Shakira dhe Rihana Kënë të remember to forget you Në klubin e mëgjesit Në klab e fëm 100.4 Era Jam Shakira dhe Rihanna, ora shënoj natë 7:39 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Kjo është një nga këngët që ia ja vlen ta shohësh, mos ta dëgjosh. Vërtet. Celi <laughs> thiedhi jo miku më i mirë i mëngjesit por njeriu është është libri A për për mëgjesin përra, për për dhe është kafja E duke shën se ne jemi në mëgjes Dhe kafe të gjitë popim kafa Un do të të rgoj gjasht kuriositeti Që ndoshtë ta nuk i keni dojgjuar asin njerë që ka lidhja me kafe Jevi. Dhe të mendoni që nuk jemi asin kompani kafe që i në sponsorizat jo, no? Nuk do e për modifar Atërë, dy matëse që kanë thyrë rekordin botëror të jetë gjatsis të tyre Përkatsisht është krem puf që jetoj 38 vjeq Dhe qi qirino Dhe Gerd Parex Allen që jetoi 34 vjet. Dhe kjo është rekord, më thënë. Është vërtet. Kjo uh, këto dy macet kanë jetuar kaq gjatë kële sepse çdo ditë pinin dy filxhan kafeja. Këto macet, apo Jeri, apo Jeri ti ke dhe macen në shtëpi edhe kanë tre, uh, deri tani Xixirino bën 15 po, këtë vit. Kan bebekën 10 edhe bekin 9. Po bravo, Kanko bravo. Kan kodërit sa shkojn 38. Jo, problemi është jepin e kafe. Duhet i pyesësh këta që kanë bësh më dar këto lajm bëj fjalë për kafe turka apo kafe ekspresëm ë, se kanë kanë tavrin. Do të sanë. Apo kafe filter domethënë. Varet se çfar për ajo ato ja kam vendosur te treja ne filxhane ku ka shkuar maca atje ka vazhduar kurioziteti i dyte vjen nga per macet apo jo per kafe ajo kishte kjo ishte lidhja e parme midis macave dhe kafes oke kuper e dyta vjen se kafe shton nje gjallsin e maces sa me pak fjal do t'sqojm ne Hakone te Japonis es nje vend aty qe mund te lahesh ne kafe Pra kur ti shkon dhe bën kjo, spa. Por këtu, më falni, se ky vendi çik kështu, Hakone. Hakone. Çuaj ka? Hakone. Hakone janë këto gjërat e vogla. Më falni se ti ne e dimë gjithë ti e lexon shumë, na thuaj uh, si quhen banorët e qytetit Hakone. Hakonez. Hakonez. Hakonez. Po, mos ta pse Hakoneista, domodin ë këta lahen pra kur shkoj në një resort për të bërë spa lahen me kafe sepse ia ja, bën lëkurën akoma më të butë dhe merr një ngjyrë më të këndshme. ë ë vaska është e mesme apo me pak? On kan bëshvin që duhet dhë të jetë e shkurtër apo pa, pa? <gjë> dhe e gjatë. Okej, na. Okej, na. Kuriziteti uh, i tret mm -hmm. ka të bëji me filimet e bursës në New York Para se të bëhej bursa e New Yorkut Në të vërtet ka shën një kafe e voglë aty Në Wall Street e cile qëhet uh, Tom Tin coffee, coffee House Si Tom Tin? Tom Tin Coffee Tom Tien House Tom Tin Coffee aha, aha. <laughs> Nuk e di pasesit pëse e kam bërë të lidhe në midis uh, kafenes të voglë Dhe më pas bursës e New Yorkut Kanë që në... 3 ka dhe tavolina dhe e kanë thëlluar atë i thuan njëri ka që janë këtu kuja mund tjetër ty ku është Altini ki i thonin tini <laughs> unë e kanë pasë e minel tonë e të kojë prandajmë thonin toni ton tin <laughs> marrë, oh, Altina këtë i lekë borç? <laughs> <ka> <laughs> borç dhe këshu kanë njësët dhe bërç këshu njësët dhe biznesët po, po, po. kuriositeti i kantërt ka të bëjmë me Coca-Colon sëpse prodhon kënaqën me kafe atëre këtës e kemi sponsor i thejmi Oawa prodhon kënaqën prodhohen përgjithsisht. Ash Giorgia nuk e kemi, prandaj do ta bëj prapa. Prodhohet o o o për të shkuar në Japoni, mm -hmm. Singapur dhe Korenë e Jugut dhe në Indi gjithashtu. Mm -hmm. so, pra, Jan vetëm posaçërisht për pastpiet o o oh, oh, hahet edhe edhe lëvozha, kjo është ideja. Në rregull, <laughs> <laughs> <naregul. laughs> në rregull. Kurioziteti i 5 vjen nga Nice në Francë, nëse jeni të sjellshëm. Si Një yes. kafene, kur futë një kafë Që ofse jeni si Lorini, po uh -huh. uh -huh, Mundë të paguani më pak lekë për kafën që do të mërë një Kushe lori, përcaktur Lori e... është i heshtur, i si eshtë A, ah, ah, mirë në rengë Nështë i në <laughs> trëmë në të gjithë A ah, tëre, për... nësë shtë ti keli shko bar në barë në njës të Fransës uh -huh. Dhe uh, vjen kamarirja Apo kamarirja, uh -huh. varës të që farë du tjetë Ti thua mirë më gjesë për shëndetje Undua uh -huh. një kafë të lutëm Deri se ti thua këto direkt paguan më pak për kafen që do të marrësh. Po, hmm. nëse ti thua gjithmonë, uh, po. Nëse ti thua, më sillni kafe, e ke gati dy fish çmimin. Ah, e kuptova. Pra duhet të përdor etiketën. Hmm. Mi më jes motra, dua kafe. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> të luta, të, mangjike, A, të po, lutem, edhe të lutem. Fjala magjike, të lutem. Po, po, po. Dhe afundit fare vjen nga Italia, ekziston uh, kafe Sos peso, këshuquhet Në ndim të njerëzje në nevoj Që do të thot, <coughs> ti shko në ty dhe merë 2 uh, kafe, por paguan Për një, dhe njërën Ja eb dikuj që nuk ka mundë si tableja pra, Merë 2 ah, paguan njështë Në jo, qëfë një pra, se jemi bon... në të dy njëri do të luaj Rolinë si kur nuk kafe që da për <coughs> <coughs> që një, të... Njëri për njërështë do të përfitohi kafe kumbe. fales Tani do të kemi publicitet Një shkupull të yes. jetë vogën publicitare Nëve Nëve Në 7.50, 11 minuta, jeni me klubin e mgjesit, me klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëz. Mirë mgjes, pra. Mirë mgjesi. Kili, a i ditë se kush është gjallesa më antike, apo me vjetra në gjithë botën? Në kërishin, në atësirë. Jo, në atësirë. Faktikisht, sot... Karema të pëshkimit. Do, shta. Sot nuk e gziston, por... Brina. Kjo, shë unë do të tërgojta një, ka shënë gjallesa më apo është sepse janë gjetur fosilet e saj, gjallësa më antike, domethënë. Deri këtu nuk kanë shkuar dijet, jo se është më e vjetër. Me kalimin e viteve ndoshta mund të gjejmë diçka tjetër, por mendohet që kjo është gjallësa që ka ekzistuar 415 milion vjet më parë. 415 milion. Oh my god. Ësht fjala për Romundinan, është një lloj peshku korali. Emri i tij është paska i bukur, domethënë Romundina. Shkurt i themi Monda, Monda. Atëre ndaj është një peshk korali i cili ka jetuar 415 milion vjet më parë. Wow. Mm -hmm. wow, wow. Ular uh, wow. karakteristikat e këtij. Po bëra atë, me një vizatim i që e ka futurist krejt domethënë. Po Kto janë si eksaktisht fosilet par, uh, apo uh, piktura 3D, vizatime 3D që shkencëtarët kanë bërë sepse sipas shkencëtarëve suedez dhe francez, uh -huh. kemi të bëjmë me qenien më të vjetër në botë. Fosilet e saj janë zbuluar në Artikun kanades dhe pamja është pamje që un po ju tregojë momente është indërtuar pikërishë në përmjetë të lazerave 3D për dë një pami e pakë shumë të njashme, o? Pagën shumë më është si një lojë kërkëlecë. Atërë, si pas studiuësit, mendojnë që Monda, me që e pakëzua me këte emër, përfajson një bashkësi karakteristikash të peshve pa noful me ata me noful. Pra është një lojë shkartisje e këtyre peshve. A e kje më që ditë është mirë francezët që kanë studiuar artikun kanadese, sepse duhet jetë në zonën frankofonet kanadas. Pos po sosojdezë së suedezës. Dhe, suede dhe në mesën e tyre dhe ata. Oh, brapo brapo. Dhe kur puqen franceze me suedezët ja se çfarë del. Ja se çfarë del. Mi, jemi gati për lojën e parë për këtë të mërkurës, wow. sepse nuk kemi oh, luajtur yeah. as koma. Po kemi dhe lojë. Voliboli do të kemi dhe lojë. E lëm për moment volibolin. Do të luajmë ne lojën ton anagrama. Ah, jemi gati. Anagrama në klubin e miqesit. Po s'farë ke Lir? Jo, dua jam jam në pritjet anagramës, shohim se e cila është. Atëherë un kam marrë një fjalë i kam gatruar gërmat po... dhe duhet të zbulojmë se cila është fjala duke renditur gërmat sipas vendit të duhur. <coughs> fjala për sot është barut rik. Atëherë ne si si programo distancohemi nga, <laughs> nga nga nga, nga kesi e ayerit, domethënë në radhë parë fjala barut ne nuk na pëlqen, ndërsa fjala riks na ka pëlqyer asnjëherë As, yeah. dhe kombinimi <laughs> i të dyave nuk është në na pëlqen ja, interesant. Po, prapë, prapë, prapë. Pra. Barut Rik Mi gjetëm ne e kemi gjetur tashma, po jo, pa, pa. është fjale a kooperativistë, po jo. Ja. <gjështë> po, po, po. 0679 271222, dërgoni mesajtë doaja, pa hëruar të shuan e dhe emrin. Që ndima s'ka. Barut, rikë, rik. është një fjale vetë me kellëm. Aha. Barut. Ah. Barut o rike. Nusë <gjështë gjështë> nga tëroj njerëzit altinje. Dojtë përshëndesim riken rik. të njënë, apo? Një, Barut një, o rike po me qera rasti do uh, po me qera <laughs> fjala <rafia, laughs> bonxor noi the bonxor <Buongiorno. laughs> <laughs> <laughs> do t kalen tek uh... dotri dotri it's not over what could i say <laughs> po te themu nuk e thua tejeten you're taking away everything and i can't do without i try to see the good in life but good things in life are hard to find strong but unknown can So we're a little rock a little roll a simlay And now I don't care what you think you know about who I am është konga e ditës në klubin e mëngjesit Konga e ditës hem jet klubit të mëngjesit dërgoni sms me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222 mesazh dërguar tani i par fiton një dhuratë kënga e ditës midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 100.4 Këmë njësër pjesë në 2 të klub të mëgjesit Orë është në 8-10 minuta pësot 3-be keli Hello Këtë <laughs> mërshme me gjithë më ndëvan Por uh, këtu në është futur një virus uh, nga, nga konkurenca Dhe në vjenë me të zërinë e të mërshme Hello Hello <laughs> kjo uh, është gjestë <laughs> virus sapo sapo qendoi Jennifer Lopez uh, kjo është nga ato vajzat që kur e pyesin për moshën thotë jam 19 vjeç po pra po pra po. Uh, <laughs> nuk e ndryçon asnjëherë uh. përshëndesim Greta Koçën gjithsesi gjithsesi <laughs> uh, tani un dua t'ju uh, jap një manual të mërzitshëm se si ta përballoni sa më mirë universitetin ah uh. ky uh, uh, manual uh, po ha uh, këshilla numër 1 dhe më uh -huh. koesorja është mos i humni leksionet do të thonë tani imagjino Uhum. atinin student dhe i thuash mos i humb leksionet ndërkohë që një vajzë i thotë Tini do pim kafe? Jo, ja, jo, ja, nuk do humb leksionet, ja, do, do do nuk duhet humb leksionet <gjitra> do <dhe ma. gjitra> po më shme shtike. E dytë është të konsiderosh shkollën tënde si punë se si pun. Po pra, do të shpenzon si tetor punë në në në ditë. Do të do të po po, do të tetor do do do ikim punë, pra do ikim <ths valleys> <nëTA España> në shkollë, domethënë. Altin do pish kafe? Jo, kam punë, jam në shkollë, <asta> <asta> <asta> <për> <Kensuke expressions> do të ndjek leksionet, po po. Është treta, përpiqju të balancosh detyrimet familjare, <Cinnamon maneira> shkollën dhe jetën shoqërore. Pra, di shkon në universitet, nuk shkon vetëm për miçin, për dashurinë, për in, por shkon për shkollën, domethënë <Dooryelling> për <pounds> shkollën. Uh Vet detyrimet familjare, për shembull me gjë jam në telefon do më thotë jam në shkollë jam në shkollë dhe në fund fare altin do pish kafe jo ja, kafe ja, jam në shkollë do të bëjmë miliare shkollore etj organizo gjithçka deri në detajin e fundit për fletorëve duhet të bësh vizën e kuqe. Libra duhet i mbështjellës me qese. Duhet të dish shumë mirë dhe shumë qartë se çfarë të ke gjatë ditës sot. Me kam leksione, seminare, etj. Ky që është orari. Altin do vij po kafe orart. jo, ose yeah. nuk të kam në axhend, nuk të kam në axhend, apo po po. Dhe një mendje e shëndosh, në trup shëndosh. Ti e di që studentët kanë ca zakonet tjera. Në radhë të parë flen pak. Mhm. Pin shumë. Pinduhan, nga njëherë pindhe drogë Të më do të thejmik të ty mosin barë <laughs> Altin, do ty mosin barë Jo, jo, jo, jo, jo, jo <laughs> ka ka dhe dhe Një mëndje shëndosh në, në <laughs> trumë të shëndosh Këto janë 5 regulat për të ndjekur universitetet 5 regulat e harta E harta, e harta Altin, i di 5 regulat e harta I ka herruar të shmë To, to, to Keli, unë duhet të përmondë edhe njëherë anagrama për ditën e sotme, mm, sepse mm, më duhet se paske pa, shëlluar për fjallë e për shtjërës. Jo, është një fjallë tjetër, më vjenë keshë uh -huh. që të shgënjejë. Barut Rikë. Barut Rikë është rik, anagrama për ditën e sotme, ju duhet i rendisë një gërëma dhe të zbulonë e se cila fjallë fshehet. Barut Rik. Ne shkojmë deri te kut. <laughs> <laughs> Pastaj nuk shkojmë më te aty. Barut Rik. Uh... Po, për shembull, unë do të them ja klubi i mëxhit dhe për, përgjithsisht të gjitha emisionet kanë Barut Rik. ë uh... Doktor Has është në në numrin shumë ago. E kuptoj, domoshta të gjitha emisionet kanë barutrik, po. Audienca. Bravo. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. Barutrik. Në kohë kemi dhe fjalën e censuruar. Po, pra, po, po. Se është momenti. Ja, është momenti. Vet tani fjala e censuruar në këmitjesit. Api një veshët Stop Censurës e, Doktori është është është është është është është I veçant Politik është Lideri Shpirëtëror Paktën i... uh, është, uh, E kumtuatë gjithë Kjo është Petro Koqi Jo në faktë është uh, Zoti uh, Ilir Meta aha, aha. Gjande pak me, me gjagjikalin Faktë <laughs> Ja Ka thënë diçka për doktorin dhe edhe fjalën. Doktor i është, është, I... po, është Pip ka thënë. Po bra, Pip. Ma... Kjo, kjo, kjo ka jo, jo, jo, jo. Se ekziston? Jo, jo, jo, jo. E dëgjojmë edhe një herë. Është shumë e vështirë, fjalë. Është dërështirë, shumë e vështirë. Doktor dërë. i është, është një ë i veçantë politik, është Lideri, uh, Cila është fjala e gjelbënin e ka censuruar në këtë klip dërgoni mesazhet në 0692070222 mos harroni të ushkuani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Mund nuk më duket shumë e vështirë. Është logjikisht Pip i veçantë. I Pip veçantë. i veçantë, dhe më thëmë, po, në regullë. Uh, Tjedia të shperen e famshme që një molë në ditë në banë doktorin lërgë, po jo, kjo okay, no. është arsyja që ditë për ditë edhirama të akot me i dhirëmetën, se, sepse normalistë molla e kjeveristë tje ku tonë se ku që është. Ne do të shkoj me tekë, Pubbliciteti! Më klab FM edhe klab TV. Më ndësuar nga Vodafone. Can i run away from this blue? Would you tell me what this soul means what happens if i go through that door? Cuz i'm looking up at the ceiling but it's turning into the floor. Ooh. is all in my face how the hell am i gonna tell him i'm always already 8.20 minuta, vazhdo një të jeni me klubin e mgjesir në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëz Kam një pyët, je, mm -hmm. uh, kur është pop kujci? <laughs> <laughs> Do të abojnë pak minuta më bërë okay. Do të një këto moment është moment i zen Muë më duket më të e përsi moment franqeskan <laughs> Momentë i murgjëri shumë duket E vërdet Më mm. në tjede shtupën <laughs> <nekshtu> e kështu e që e <laughs> Në e së dhe më të në Motër jeri <laughs> <laughs> Ta një unë duhet të thrasë Vëllakelli <laughs> Po pra, po pra <laughs> Uh, motra Olta, a kemi në një fituas Për uh, anagramën Që bëri motra jenë <laughs> <laughs> Palimderit vlaja <baruta>, tini <laughs> Vlezër të dashur Kemi një fituas O, të palimderit motra Olta <laughs> është Roni dhe ka thënë rubrikat qiste, <laughs> a, o, Bravo, bravo Roni E thasi, unë gjitha e parë, e? E gjitha e gjitha Sa afer me kooperativën që ishte Bravo, bravo, bravo Që pa e ka vituar? Një 4 i nëmëri, numri fito një dhurat në Electronic Line Mreku di, bravo, Roni Bravo, mre, di. bravo, bravo Ndurko në lidhje me fjallën e tënë suruar Altini ka premtuar se do tjetë shumë e vështirë Unë me ndovë ashtë ishte më e thjes Jo, më është e thjesë farë Për gjizh Ne kemi futur deri tani përveçse 2-3 miq të afërt, atje vini si më tregonte, kemi thonë ne lek vagonin darkë. U ka doktoran, ndërkohë që kemi dalë vullnetar që t'i bënim dhe masažutë të sutë, por nuk e pranojnë prej nesh, nuk e di pse, nuk nuk i pëlqejnë domos. Por fjala është me gjithmandë imponjative, nuk po e quajmë fjale vështira, apo jo. Jme... E dëgjojmë edhe një herë? Patjetër. Montreali. Doktor i është është një ë i veçantë politik është ë gjëja e parë që po mendoja unkeli prandaj tash më duket mm -hmm. e thjesht është mendova personazh ajo jo jo ajo ka gabim iri jo ishte larg ishte larg mbi të gjitha nuk është sharje sepse kanë ardhur disa jo, sharje jo. domethënë ja. të të tksaj nuk nuk nuk është përkundrazi po prandaj është i veçantë po pra në po se, politik normal jo s'mund të ketë pra. real ndëjë i veçant politik domethë pra s'u, ne <gjane>, an, ja mplot gjera këtu. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja në linjë me fjalën e censuruar pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Tani un kam një pyetje. Po. Ëh, po kam për Altinin. Mm -hmm. Kënga që do të ndjekim tani quhet Crying for No Reason dhe e këndon Katy B. Po. <gjane> Ëh, B ça do thotë? Është Katy B për shembull. Prapë shtesë, që vetë. Prapë shtesë. Pra. Katy balestra ëh eh? nuk ishte keti bukuroshja bukuroshja po po keti bu dhuarje baba bu <laughs> <laughs> you mean so <laughs> nëntë dhe 27 minuta jemi me klubin e mëjtesës në Global Fame 104 dhe në ekranin e Klatvës e mëjtesë. Ju sapo dëgoa të keti bën që që ket i bën që këlloni që janë par sy. Dërkohë që është një moment që duhet i jemi serioz sepse situata në Ukrainë vazhdon të jetë e rëndë, mendohet që deri në këtë moment çifti lanasin nga përplasjet mes demonstruesve dhe forcave të policisë kanë vdekur 25 persona. Uhum. Por një gjarrje me vërtetë e jashtëzakonshme dhe nuk e di se si do të shkojë deri në fund, duket se presidenti Jakunović ka vendosur mos lëshojmë PE uhum. dhe situata po shkon drejt luftës civile. Në mes të gjithë kësaj Tollovie raportohen padyshim të vdekurit Të plagosurit Edhe këshume radh Pamjet janë me du të të të mërshme Tymë, përplasje Zjarë, këshume Mes gjithë sajto lovje është edhe një rikje i bje gajdes oh, Në mes të oh. përleshjes i bje gajdes Edhe vazhdonë për <laughs> dhe, dhe, nuk ndalet, <laughs> të, dhe nuk ka ndërmënd të ndalit <laughs> të, Nuk shanë kokëj <laughs> Nuk e dije nëse edhe i vazhdoni E vazhdoni e të ndjohë E dukshme që është një gajde Edhe i gjemë për pak sekonda Dhe të mendosh që nuk është ende ideur, dhe është një gjëndje normale. Po, e? po, po, po. Do thoni ju nga rrjedh Gaga, e cila është historia e Gagas. Normalisht rrjedh nga Shqipëria e Jugut uh -huh. dhe gjatë një uh, pushtimi që ne i kemi bërë Skocis, ata e kthyen në, në vëndën e tyre kombtare. Dy gjëra na kanë vjedhur skocëzët neve. Uh -huh. Na kanë vjedhur garden, pawn dhe fustanellën ose pa. keltin e famshëm dhe e kanë përdorur si të parët tan fustanellën pa të mbathur. <giber> Ndërsa tani e kanë modifikuar pak, ka thuhet se i përdorin tanka bonës. Për <giber> <giber> Nuk dietë sikur natyrë. Me po një kompleksim për vizhërit, domethënë. Fjalën e kajerit se e bulon sektorin. Me shumë jemi te këto pjesë, te pjesët më intime të njeriu, siç është veshja e brondshme apo nga më intimi. Nga më intimat. Ka intime se kajt. Diçka e çuditshme fondos në Kazakistan. Para pak vitesh është bërë një ligj që femrat ndalohet të përdorin athje uh, dantelle oh. mana fond <laughs> mana fond mana fond letë grisën dantelles dhe Por çfarë ka ndodhur është grat në Kazakistan i ka irrituar ky lloj libixe dhe nuk janë dakord. Ato duan që të veshin të brëndshme, që janë me dantella, me dantella. Po si i kontrollojnë ata si? E braktë po biseda unë mendjen se si duket aty kur dalin gratë nga shtet. Llojnë dhe i kontrollojnë se çfarë kanë veshur. Me përshëndet tani që klasin nuk e di nëse ti je me dantella apo pa dantella, domosdoshmërisht. Dhe nuk keni për ta ditur asnjë herë. Jo, më no. Ma për çka? Ti na e thua? dhe motra jo gjitha sekretet tregohen ndryshe nuk do vjen sekretë do të thoni tani e kam marr vesh gjithë Kazakistanin <laughs> Por çfarë ka ndodhur është se këto grat janë shumë janë i irrituar sa kanë dalë për të demonstruar në rrugët në e Kazakistanit në wow. një formë krejtësisht veçantë. Sepse i kanë marrë të gjitha mbathjet oh. që kishte në shtëpi, oh. prej dantelle, oh. disa i kanë valvitur si flamur, Aha. disa të tjerë i kanë vendosur në, në kokë, kokë. Oh. dhe kanë filluar duke thonë ne duam të veshim mbathje dantelle. Dhe që këtu bind shpreha e famshme popullore kazake ti çoji mbathje flamor. Kjo është njëra, asnjë tjetra që ti çoji uh, mbathje Po pra, po pra, janë të gjitha këto Kemi një pyretje si komunitet dhe me tëmë ti sot me <laughs> apatë <gay> <gay> Me, me Me, me, me Me, me, me Atere, another one beats of the dust nga Queen Kjo është këndë e bugrë Fantastika <gay> <gay> <gay> <gay> <hung> Kjo është gjallë apo në zemre tona besoj Në <gay> zemre, <gay> në zemre 98:34 minuta jemi me klubin e mëjtesisë, në klub e Fem 1 ishin pikë 4 dhe në ekranin e Klubb TV's ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Ndërsa ëhë çka ka? Çfarë ndodhi? Ndërsa një nga rreziqet më të mëdha në jetë është mm -hmm. mos tregohesh korrekt, fjala vjen me bibliotekën ose videotekën do të tregoj një ngjarje që ka ndodhur në Karolinën e Jugut uhum. dhe duhet bësh kujdes. Duhet bësh kujdes sepse ti mund të jesh viktimë e rradhës së erë. Vërtet? Kujdes, sepse se? uh, kjo ngjarje mund të ketë bërë uh, uh, mund të jetë familare edhe për ty. Do të tregojmë historinë e Kayla Michelle Finley, ose mm. Finley, nuk ka rrecish 27 vjet. Ne ta lejm Kayla. Dhe 9 vjet më parë Kayla pra a dashja jona uh, ka shkuar në një videotek dhe ka marr një, një vizion me qira dhe ti duhet ta kesh bër me 10ra 10ra e ndaj kujdes ieri kujdes kam po themi që ka qenë një film i zakonshëm uhum. e zëmë një film aksioni ku aktor kryesor ka qenë Rocco Sifredi për shemb ka qenë në film action në, apo ja. e ka parë herën e parë e ka parë herën e dytë pastaj e ka lënë dikur i ta dal nga qefi në 2005 ka ndodhur ngjarja 9 vjet duke ka kthyer videon në videotek egjista haruar apo po, po, me siguri e ka haruar pronari i kësaj videoteke është shqetësuar mbas nëntë vjetësh ka i ftuar policin 9 vjet ka i ftuar policin dhe zonjusha ka kaluar një natë në burg oh, yeah, vetëm yeah, oh, vetëm yeah. se nuk ka kthyer një video aty ku duhet Jeri tim thotëm se sot do e dorëzoj. <gjoh> <gjoh> Tani janë edhe të cëdënat tjera që duhet i bëjmë qarta te kjo histori. Tam, pa, e para pa, vajza sepse un jam lidhur me email me Kajt. Me pa, pa, pa, pa, para vajza pas 19 vjetësh është kthyer në qytet uh -huh. dhe Avojte për këtë video, po videoteka është thyrë në Ushimore, po nuk ishte faj pra, i saj. Po nuk e kishte gjetur dot. Po pra, por pastaj e drejtësh që ajo do ta kishte thyrën konë dur. Po pra, kjo, kjo është ajo. Pra, në qoftë se nuk jeni korrekt me bibliotekat dhe videotekat ju Pretburgu. <gjuhu> kjo është konkluzioni. Dorzoni filmat po, pra, dhe librat pra, pra, në, po, pra, në në kohën e duhur. Dhe materialet e tjera që mund të keni marrë me qira, se për shembull mund të keni marrë për festën e Shën Valentinit me qira një paketë me tandet. The Jerry. <laughs> Jerry the. S'e sentito tani. Ne deklarojm se i kam të mia. Ne kemi gjithmonë tendencë për të besuar, domethënë. Ore, ky uh, uh, e, e, radio taksi a kusht? <laughs> po e presi. Ah, po e presi. Po e presi, <laughs> po por para se uh, të vi Eldi, do të nisim edhe kujcin ton me seri. Ne sot do të jetë me me logjik brenda sepse logik, duhet vras pak mendja. Në det dije kemi pas pa logjik. Jo, po, domethën ka disa veprime të vogla mm -hmm. që duhet i mendosh mirë para Jebë. se të japësh përgjigjen e saktë. Me laps me laps me letrë. Jo, jo, jo domosdoshmërisht. Eldi Eldi <laughs> ra telefonin. So, e dëgjoj dhe menjëherë u bë i gjallë. Atëherë nisim kuicin e parë. Kjo do vjet të thjesht. Un dash duhet të përdoroj logjikën, por oh. duhet duhet të përdoroj logjikën në mënyrë të shpejtë, sepse nuk janë aq të vështira mm -hmm. dhe un po nis me pyetjen e parë e cila është më e thjeshta. Mm -hmm. Dhe pyetja është kjo. Mm. Un po po krijoj një situatë vogël. Jedi, janë 7 motra dhe secila nga ato ka një vëlla. Tani se çfarë po kërkoj unë është numri i antarëve të kësaj familjeje duke përfshirë edhe prindrit. Edhe vëllezërit Ah, e prindrë. Po, më thoni asht mortra, secila më do se ka një, ndër mend për fshirë. Sa janë numri antarëve të kësaj familjeje? Në <të> radh parë nga kjo shtëpi do të me ikë me frap. Do ta them. Prandaj themi vllajt. <të> <të> 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për ç'n fitues. Yes. Sir. You know that I'm a champion. Ju hu, përshëndetje Eldin. Jam shtat motra, secila nga to ka një vlladhë. Dhe të shtata kërkojnë taksinë ditën e korr, i mbulo anët. <laughs> ne kemi ne kemi të disponushëm, kemi edhe një furgon që mund të. Oh, këtë oh, këtë. oh, ja, oh, oh bravo Eldi, bravo. Eldi ai do të kthehet pa pasagerë, domosë haro këtë. <laughs> jo, mund të ja gjejmë vetëm transportin vetëm për të udhëtuar, se për të kthyer më pas normalisht do kthehesh bosh se po, mund të, edhe të, të e e një biletë kuqe të frikshme. E, e, Yes, yes, yes. Eldina tregon pak si është gjendja në trafik. Po jeri në këtë lidhje të dytë kemi sfida me trafik, nuk e paraqesojmë dot sepse qytetë mm -hmm. metropole kanë problematikat për trafikun, sidomos në në lidhjen e mëjesit. Flasim në traktet kryesore ka më stafetën e trafikut, rruga e Durrësit, lëvizja nga Qarkesa Kandit deri në qendër mund të mëndësh e Shiponia ka një fluks të rënduar, më pas trafik i rënduar nga semaforët e rrugës Lord Byron semafori dhe la pra sistemi dhe pra rrethrotullimi i Zogutzi por dhe në ngjitje duke nga rrethrotullimi ka trafik drejtëshëri Skënderbej. Rruga e Kavajës është e kshpermisur lëvizja kombinacion ndër dhe pa ndryshim është lëvizja nga qendra Sauku deri në qendër të sheshi Bushpara nuk ka trafik. Kemi zonën e Sipërm me Donazës sepse dhe ajo si ju thash ditën e parë varemi nga trafiku nga Unaazë Sipërm në zbritje drejt qendrës kanë trafik normalu na dha në brigjetë të dy krahas siç ishte lidhja par pa mm -hmm. trafik për i Xhaiko dhe pjesata e Ministrisë e Arsë në bulevardin Zhandark drejt urës rrugës Selvasani. Kemë trafik në rrugën e Dibrës në brigjetë nga semafori drejt në Kaçës dhe rruga e Hoxha Tashim nga farmacia pesme trafik të rënduar drejt sheshave në Ursemi. Bulevardet nuk kanë trafik, bulevardi Zogu par një fluksi lehtë nga shoqëri trenit drejt sheshit Skënderbeu, mm -hmm. por drejt universitetit nuk ka trafik te Tirana Re. Ktu të gjitha devijimet nga sheshi Wilson kanë nje trafik normal rruga Sami Prashi Abdyl Prashi dhe Suleman Delvina drejt komuneve të Paris. Faleminderit për ndihmën. Kaloj zguber. Atëherë ashtu siç ndodhi në lidhen e parë, i rekomandojmë ambasadore të vizu mos kaloj në sheshin Bush. <laughs> Në no fotë mund të preferojë sheshin Wilson, domethënë, <laughs> pre <laughs> ta president ka gjithëandën. No? Brënda është gjithsesi. Pra... Mirupafshim. El di më pavshim. Kalof zgjuqer. Uh, Trevi me koi featuring Bruno, Bruno Mars vjen me këngën I don't wanna be a millionaire. I want to be on the cover of Forbes magazine.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 Yeah, I would have a show like Oprah I would be the host of everyday Christmas Give Travi a wish list I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't never had Give away a few Mercedes like, yeah, lady, have this And last but not least, grant somebody their last wish It's been a couple months that I've been single So you can call me Travi Claus, mine is the ho-ho <laughs> Get it? I'd probably visit with Katrina here Yeah, I'm sure I'd do a lot more than FEMA did Yeah, can you? forget about me stupid every where i go at my head my home mean you oh, every time i close my eyes what see what you see bro for all week president don't you know this delegate said a compliment in morning's political etiquette toss a couple million the age for the heck of it to keep the fire scorny citizens completely separated yeah happy in a whole new tax bracket we in recession but let me take a crack at it i probably take whatever's left and just split it up so everybody that i look can have a couple bucks and not a single soul me around me we know what hungry was eat and good sleep and soundly i know we all have a similar dream go in your pack Pull out your wallet, put it in the air and sing I want to be a billionaire So freaking bad. Oh, so bad Buy all of the things I never had oh, Buy everything <laughs> I want to be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen What up, Oprah? <laughs> oh, every time I close my eyes What you see? I see bro see ma billionaire uh -huh. so freaking bad this is your station club fm 100.4 Ora, është në të edhe 27 minutë, pëse u bërek shusë, gati tu. Ja, për gati tu, sepse normalisht jemi përpara uh, një situate gogja interesante, sepse uh -huh. unë duhet të ndaj me ty tani një, një lajmë shumë të rëndësishëm, i cili uh, është edhe një lajmë që i shërbën shëndetit. Për ndaj uh, duhet për qëndrimin tëndë maksimalë. Për përshë të ndrohen? Shketstarët të skoces kanë arritur në përfundimin që personat të cilët kanë pasur seks penetrues, <coughs> ne nuk gjerë, e, në nuk klasim për të gjëra E re, gojme më mirë Ndaj situatën e stresuese Ma dje edhe një apë pas mardanjes Këtë e, në në. e tham dhume. E kemi thëm vedje E ake, tham dje, këtë e mënstaz jasim Po përse nuk i jepni Përse nuk i qka më mirë dje, këshushe Përse nuk ishte me penetrim dje Përse nuk ishte me penetrim dje Jo, ishte kshu më me mendin. E, e, marrës, ishte pak më e thjeshtë. Atëre kush e tha dje? E tha ai që s'është sot. Ë, kuptova, aj, kuptova, dom. Kriza e martesës, dom, <laughs> diher ish gjantollë lajmësh, ju do ta keni parashih, dom. Sepse fillim lum, tosh, në fillimisht je i lumtur kur martohesh, pastaj përfundon vullajerisht, <laughs> dhe fillon në internet atë kërkoni. Pastaj, pas sa vjet është ndodh kjo? Varet, olta, në vitin varet, e sa Varet, me gjitha të po jo, Me gjitha të dan të e latin Dimojnë Dhe nuk uh, duhet të hiqen nga, nga qërkullin Jo, jo, jo Nësë një një një një një Me gjitha jemi të studimet mm -hmm. Unë dhe të të regoj një studim tjetër Që përfëshin të gjitha femrat Kësë okay. studim është okay, bërë okay, në Britani Dë gjoj me vëmondi e kelim jan përfshir në këtë studim 2000 femra mm -hmm. dhe kanë dalë në rezultatin e shkencëtarëve që kanë marrë me këtë studim që femrat shohën veten e tyre në pasqyr të paktën 8 herë në ditë dhe kjo ndodh për arsye minimumi është kjo minimumi 8 herë në ditë kjo ndodh për arsye sepse uh, po heqin pjesën që ato fillojnë të rregullohen sepse duhet i ikin diku oh, por pas këtij procesi ato gjithmonë e kanë të domosdoshme. Ja ti pastyrë ban për blasëm. Dhe 75% e tyre hmm. kan thonë që e urrejnë këtë gjë. Hmm. Do të kemi ka filluar të justifikojmë pak veten, hmm. por duhet ta bëjmë sepse kur kemi takime të rëndësishme duhet kontrollojmë grimën. Duhet lëvëim buzët, duhet shojmos na kanë dalë rimele, e, e gjëra të kësaj forme. Ja. Ishte duke u parën pastyrë domosdoshme si i keni marrëdhënet me pasagjën dhe sa kohë shpenzoni përpara saj është pyetje e diskutuar për sa. Tema e ditës në pra në në Facebook, në klubin e mëngjesit na kanë ardhur disa reagime, flogerta thotë. Po tani thot un ka në... raste që mund ta shikoj edhe mbi të tjerë. Ço do të thotë kjo? Jege. Oo. Flogerta thotë ule ule se tetë lart futesh që <laughs> tetë poshtë ke para saj. <laughs> Okej, okay, katër herë, katër herë deri në pesë herë duket s'është. <laughs> Që sot nuk do shihesh më në pasuri. Pse jam homofob? Pse jam homofob? Fallutisht, fallutisht. Al tani tani do hiqet të pasagjerat nga makina, sa bësh ti? Ëh Flo Gerta thot 25 minuta që më duhen në mëngjes dhe pastaj nuk e përdor gjat gjithë ditës. 25 minuta, po janë 25 minuta. Po tani janë, janë do të pastaj. Pra, po, po. Kemi vanin nga Tirana, i cili na ka shuar. Un marr dhonet me pasagjeran i kam shumë mirë, thot ai shumë rri në mëngjes me të, sa ndonjëherë më duhet vetja sikur jam një person. Tijet. Po. E kam huaj, nuk dua të dal pa u parë një herë në pasqyrë. Tani nuk je i vetmi. Po pra. On tash pra, studimi, re, pa studimi pa ishte i gabor. Po pra, po, i gabor kredi. <laughs> jo, këtu në këtë studim ishin vetëm vajzat <laughs> të përfshira. Tani do bëhet edhe një për diem. Po pra, në rregull. Okay. Uh, Bruana thotë, "Eh, mike, nuk jemi. Ë, uh, e haroj ndonjëherë se ekziston asë përshëndesfar." nuk i kam marrë mesazhet. Jo, grihet apo shkrihet në, në mëngjes. Jo, nuk është thënë që të shkoni në pasqyr dhe të pini ilaçet para pasqyrës. <laughs> Amarildo. Mhm. Uh Çfarë <-huh. laughs> ka shkruar? 10 minuta e shpenzoi para. Vetëm 10 minuta. 10 minuta është për, <laughs> për Shqipërinë etike. Ndërkohë Klara na ka shkruar dhe thotë marrdhënën me pasqyran i kam shumë të mira, nuk jam acaruar asnjëherë me të. Po më bëri të acerojm thotë e bëj cop cop dhe blen një tjetër. Nuk ri shumë pasyrë se më merr bukurinë. O pasyrë o pasyrë, cila është më e bukur e mbretërisë dhe përgjigjja është Altini. <laughs> po tani ju mund ta merrni si më shaka, po ka sa njerëz ju si nuk, për shembull siç janë siç është si Lori. Po pra. Që popra. i ka fjalën. Po i ka lënë topin ke Lori. <laughs> jo, nuk ka rënë. Lërin ta mbaroj mendimin. Ëh që i ka flokët që nuk i duhet shumë pun për shumë për të rrgulluar mm -hmm. Kushtë e shikon këtë ka të shurellin tu vetëm për këtë për shumë më zda shurësot 10 minuta për të aksu e në formë drejt për sëtej Po pëse si e kishe në formën originale e <laughs> mund të ashtë E, ka, ka, e ka, ka, ka, kufto Altini ja, të rgoj si në qertë Ake një pas shurë dë vogl me veta? Ja, ja, pas shurë dë vogl me veta Po kam që u larin që më shumë Ate re, goti e në Do themi mirë më gjest Danielin? No, no think of when we were together. La connais-tu faire son happy cut die. I told myself that you are only in your company but that was vajë jam Goti dhe Kimbra, ora është 9:56 minuta ju jeni me klubin e mëjtesis në klub e them 104 në ekranin e Club TV. Duhet të themi me mëjtesi tani? Po, mëjtesi, mëjtesi. Sa është më parë? Olga, kemi fitues në lidhje me gruicin e parë? Në fakt do ta nisim me Florenti që ka thënë institucioni për fjalën e ciencia e dhëruar saktë, saktë, meriton, meriton gjithë. Po, brapa. Doktori është është një institucion. ë I veçant, politik është... Bravo. Mm -hmm. bravo, Florent, 785 në baron nëmë i Florentit, fiton një kupon të këpalestra Rok Tirana. Yes, sir, Këtë sa vjerur, yes, yes, bravo, yes, bravo. Në lidhe me kujtësin që unë kisha hedhur, janë 7 motras të cila për të të reka nga një vëla, mm -hmm. sa është nëmër janë tarve të familjes, duke përfshirë edhe për indrit. Admira ka thënë 10. Bravo, bravo. bravo, bravo fiton 2 bileta për në Cineplex. 7 modra, një djalë që është vlaj, që është mm -hmm. fatkeqin e këtë rastë dhe prindrit përinder dhjetë dhjerën Merë, para se të kalëm më muzikë Fakt, këtë dje e mm -hmm. sakti ishte vetëm një antarë Vetëm një A i që i ku në drapu Që nuk, nuk kalëm në këtë rastë Po që i ka i nga shpijë <laughs> Do të hedhim edhe kujëcin e dytë so, uh, logik Po Se so, u me ndove, geni? Se si po menduar logjikës po. Aha. Okay. Uh -huh. Atëre Kelim. Yeah. Nëse ora e New Yorkut është 3 orë para orës së San Franciscos. Sa është ora në New York nëse një orë në San Francisco është një orë mbrapa dhe shënon orën 4. Dobë. Këndesa duhet logjika. Kamë dashuet logjika domosdoshmë. Ë meqë Rafiala ju duhet na dëgoni SMS për këtë çështje. 069 20 70 222. 22. Avici apo Avici Avici themi ne apo ta themi Avici Jo në fakt Avici Avici Avici Jo Ediniçi Avici është djali i Demit apo? Uh, I bë Demin Adikti ty. Got me by surprise wasn't looking where i was going i felt Came into my crazy world like a cool and cleansing rain Before I, I knew what hit me baby you were flowing through my veins I'm addicted to you I'd rather be Këmë njësër pjesën e tretë të klub të mëgjesit për këtë të mërkur të datës 19 shkurt, ne ju rëmjë ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku dojshë ndohë dhe një. Dhe është momenti më i lavdishëm i programi ton, ka ardhër qasti i pop kujëcit. Dhe tani, për gjdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e cdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave, vjenë nështë. Të gjitha përgjigjet e sakta sot nisin me gërmën K, K, K si K. carbonara, K si kara pasta, K Kalesi, Kalashnikovi. <gjithi> oh, oh, të gjitha janë me K. Pyetja numër 1. <gjithi> Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Këtu janë produkte shqiptare të prodhuara në punishtet e ëmbëlsirave me emrin Zana. Oh. <laughs> oh. O, o, o, o, o. A, sa diesh? Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Kjo kompani e madhe amerikane e krijuar në 1888 krijoi produktin më të njohur të aparateve fotografike. Mek. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Si pasë mitologjis, kjo është ëngjeli i dashnis <laughs> ah, Me ka Gëzurë <laughs> shumë a dintinit Dhe pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Një mjetë pune që përdoret në bujsi për të prerë barin <laughs> oh, Me, ja, ka. Oh, Me ka oh. Pyetja nëmër 5 <laughs> Pyetja nëmër 5 Pyetja nëmër 5 <laughs> Kërë përgjigja është kotë Edha përgjigjit <laughs> <laughs> 06-19-27-12-22 Dërgojnë mesajt uaj A pa paharuar të shkroni dhe emrin Për që në fitues një kontrolit të plotë në spitalin amerikanu Mund të bëjë një fitues Në qofë se gjeni 4 përgjigjet sakta Nga 5 përgjigjet <laughs> Sinan 921 minuta kemi një dëgjuese apo dëgjues? Dëgjuese iri. Dëgjuese, dëgjues, alo mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si quhesh? Ema. Ema nga Ema. telefonon? Nga Tirana. Atëre Ema ka qenë e para me përgj... me mesazhin kënga e ditës mm -hmm. dhe ka thënë më e shpejta mm -hmm. për sot dhe ka fituar Olta, një lule nga bota e luleve, e cila ka nevojë për për kujdesje Ema. Faleminderit. Falemi tërë e potërën e ma Në rëpafqim Në rëpafqim Ndërko kemi e fitues në lidhe me kujtës i në logikë Shë kemi hedhur pak në parolta Êshtë ta ana dhe ka thënë tet Bravo, bravo, Tete, bravo Fiton du bileta për në sine po, Plex po, Bravo, bravo, bravo Në ishte jo me orën e, e San Francisco po, po, Dhe i New Yorku gjithashto Në rëju Do të hedhim dhe një kujtës tjetër të Dhe po, më po, më po, mdjërë po, Logikën, po. logikën Atëra, e kam, kam thirrur nga pushimi, po. Uh -huh. <gjit> Nëse në një klas ka 78 nxënës. Po. 41 prej tyre janë regjistruar në lëndën e gjuhës franceze. Po, fjalë gjithmonë për shkollë publike. Pam. Po. Uh -huh. Pra 41 janë regjistruar në gjuhën franceze, po. 22 në gjuhën gjermane. Bukur. Sa nxënës nuk janë regjistruar në asnjë prej këtyre gjuhëve, në asnjë gjuhë të huaj? Nëse 9 nga këta studenti janë regjistruar Edhe në gjuhën francezë edhe në atë gjermane Jë rikëzojmë që njoftëm Miru pafshim ishte eksperience Shka qërë Shumë tjeshtë Pra janë 78 në zënës pa... 21 janë në gjuhën francezë 22 në gjuhën gjermane yes, Sa për i tyre nuk janë regjistruar në asë një gjuhë të huaj Nëse 9 për i tyre janë edhe në gjuhën francezë Edhe në atë gjermane <laughs> 06-9-20-7-22-2 Nëse 9 nga këta studenti jan Në mesazhet tuaja pa haruar të shkruani edhe emrin për të qenë fitues. Dhe jemi katandisur tani të dëgjojmë ta Jonas Brothers. <laughs> oh. Me me mend ku po shkojmë. Pse? Pse? Kjo këngë është e bukur. Pëlqen kjo këngë aty? Kjo është nga më të mirat në këtë. Në <laughs> <E> këtyra. <laughs> Ora shënën, 9.26 minuta, vazhdojnë të jeni me klubin e mgjesje, në klab e fem i qtë indikator dhe në kranin e um, klab të vëzë. E që e omë gjithë mund të ka të këtë. Falim dërit, së vëzha jo, Altinirë. Jo, jo, nuk ke... <laughs> nuk, nuk Altini, më bëqim. Jemi gati për anagramën e radhës. Pani me këtë buljen e Altinirës, u bëjt paduruësht, në duhet të thonë këtë që. Si gjithë mund, si gjithë mund, Altinirës. Por, dë po thëmë, fillesat ishin të alt Jemi gati me një, një, një, një, një anagram tjetër. Po, që do të bëjmë një anagram. Ëh, uh -huh. jeni gati? Gjithashtu më pëlqimin e Lorimit. Gjithëpyrë. Anagrama në klubin e mëngjesit. E ke parasysh Vera? E kam parasysh. E ke, kemi parasysh, ne kemi parasysh. Fjala jonë është Vera Qerit. Oh, s'apo. Oh, Vera Qeriti. So, oh, <laughs> po, pra, po, po, po. Verë qëri. Këtu është një fjalë tjetër, që s'ka lidhje me verën, pavarësisht se ë uh... Kjo duhet të jetë në formë qerat. Verënga qëri. Po, po, pra, por pra, jo, po, po, po, diçka e till, diçka e till. V E R A Q E R I T. Por po, pra, pra, pra. është riti i verës, që riti i verës, <laughs> domethënë <më> <laughs> ja riti i verës, që riti i verës. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Vera Qerit. Bukur. Uh, Thierry nuk e di nëse je në e informuar, por në uh -huh. momentin që flasim zhvillohen dhe Lojrat Olimpike të Sochit. Sochit në Rusinë. Okay. Rusi, po, po, po, po, po, por Lojrat olimp po, Olimpike në Sochit të Rusisë. Po, Lojrat Olimpike në fakt ka lojra olimpike dimrore. Ne klasim tani për lojra olimpike normale, pra verore. Tam. Në 1912 zhvilloi Olimpiada në Suedi, domethënë në të njëjtën kohë që Ismail Qemali bën të xironë në Shqipëri, ata bënë xiron në Suedi. Diçka oh. e tillë. Dhe ti e di që çdo Olimpiadë përmbylllet me garën e maratonës. Mhm. Mm dhe në maraton marrin pjesë me me dhjetra atë, so, një riprecilve vinte nga Japonia. Oh, Doti që ky pa njoftuar kënd pa shkak higa. Oh, se si higa. Ai nuk niken sigurisht nga gara, madje për 50 vjet e kishin shpallur të humbur, të zhdukur në oh, shtetin suedez. Në vitin 66, pra 1166, 50 vjet, 50 vjet më vonë ai rishfaqet. Dhe çfarë bën populli suedez? thotë do ta bësh maratonën. Apesh e leh <laughs> atëre. Dhe kjo është maratona më e gjatë në botë se në 1166-ën ai është fituar ta kam ta mbaronte maratonën mm -hmm. dhe ka hyrë si maratona më e gjatë në histori. 54 vjet, 8 muaj, 6 ditë, 5 orë, 32 minuta e 2013 e, e e 20 sekonda e 37900. Oh, Ky është rezultati bra, wow, i maratonës. Do wow, wow. më quhet maratona krmill kjo. Ëmërgullosh. Po, po, po, po. <laughs> Nuk të fal kan këta urime popullës vllaosë dhe ze dhe mbi të gjitha urime popullit të japonezit por arsyet pse u artist nuk dihen no? ë ajo kjo është mbetën mister akoma e dytë do më po do ta ndiqni në telenovelen e radës turke në TV Klan <laughs> <laughs> është është e diet kjo oh bom joe vera ah pra u kthyen në muzikë <laughs> po po jemi këtu Duhem, ndërko, do më ndërkohë do tani do të ri rikthemem edhe një herë Facebooku si keni marrë dhënë me pasigurën sa kohë shpenzoni përpara saj dhe pikërisht për këtë temë Aralda shkruan ku është Blendi. Blendi do jet të jetë këtu të hëna ose po, më herë, është jashtë territorit shqiptar. Po po po, po prapasë, po, pra, po. ndërsa Suela thotë kam një marrëdhënë diplomatike të qëndrueshme, konstante dhe pa paragjykime 10 minuta në jetë. Vetëm geish. Ba, po, bravo. Bravo. Bro. Kjo është Aridia. Jo, Aridia. Kemi Ridja. Klevin që shkruan dhe thot më pasqyrën pi një kafe në mëngjes rreth 30 minuta dhe <cuch> gjatë ditës sot përshëndes pasqyrën që mbajnë në xhep shumë shumë shpesh. Dorsa një ë, zotri i cili e ka ë, nickname ose nokër në Facebookut e ka Here Without You është që më thëmsh me Friday Down. Thot asnjë sekond. Prandaj je here without you. Kjo është e kuptueshme. Kemi Anilën që thot shumë mirë i kam marrdhëni, nuk rishum thot para pasyrës vetëm kur më duhet të dal sa të bëhem gati. Muzik vitet 70, 80, 90, është نوفk edhe kjo, është نوفk thot na një orë. Nga një orë Këta të 7 djene, së dhejnë dhja e kam e këtë alësi <laughs> E marrin shtruar E marrin qetru Bruna pasaj thot e mi ke nuk jemi Thot sepse e, e harojnë do një herë se e gziston dhe nuk e përshëndes fara no, Dërsa ne ki thot shumë mirë rri 20 minuta 20 Me kam bardhete mirë apra rri 20 minuta Kemi dhe Amarildojnë që thot 10 minuta shpenzoj para pasyros Yes, yes, yes, yes Fantastika Atere, Liga Bue do tjetë Mjusafirë në Sanremo Por për paras e qkojët Je ka vendosët kalojt e klubim gjesës E për sëndese, mirë sërta <laughs> Ilë sale de la terra Krypa e tokës Se më la sorpresa Djetër vetri skuri Se më la rizata Dëntro lë tunel dëllë orrori Se më la promesa Kërën konstanjente Se mo la chiare, scag, voleva molta gente. Se la capitano che li va l'inchino. Sëmë la ragazë nel bel mezzo dell'inchino Sëmë i trukë nëovi, per i maghi vekhi Sëmë le ragazë në la sala degli specchi Sëmë il culo sulle sedia, il dramma, la comedia Il facile rimedio Sëmë l'arroganza, che në në paura Sëmë quellë a cui në në devë chiedere fattura Yeah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 Sëmë furbi keë, pië furbi di kësissimuore, sëmë, ië, yeah. ië, ië, ië.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 della terra siamo io yeah. e Ebra Gjom Liga Bue, ora është në nënte 38 minuta, ju vazhdo një tjeni me klubin e mgjesit, në klab e them 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, keli ke kemi arruar diç kam. Az dje s kemi haruar deri tani, domethënë duhet tuaj shikuar ti diçka. Po për yeah. vetë hirin. Yeah. Oke, okay. <laughs> okay, atëre po them, un ka marruar diçka. Ne bëjmë me pop quiz, eh, oh. sepse nuk kemi zonë akoma se kush është fitues. Ai fra. Ne kemi haruar vërtet se kemi harruar. Shumë gabim. Po pra, gabim madh <laughs> uh, domos. <laughs> jepio. Ku ta rregullojm këtë? Uh, ishte kjo, pop quiz ishte kjo me numra. <laughs> jo, jo, jo, jo. Me pesë pyetje, me pesë pyetje. Pes po. Por po më duket se e ke gabim. Me Gërman K, A, pra, me oh, Gërman K. Atëre pyetja numër 1. Këto janë produkte citare prodhuar për dhomën e vëmësi me emrin Zana? Karamele Zana. Karamele Altin. Po, Kompanija po. madhe amerikane kërën 88 në 1888 kërën produktin më të njërë të aparatë fotografike ishte... Ka dok, ka dok. Ka dok, bravo. Uh, Olta, si pas mitologisë, kjo është ëngjulli i dashnisë. Kapit, ishte... kapit, kapit. Kapit, kapit. Ba, ba. Edhe njerë këthejmi tek uh, jeri një mjetë punë kë i përdojë të bujësi për të prerë barinë. Kaso? Kaso, caso, caso. Ma ç'e dici? Ascolta, la danza, eh, a kemi dikë që i ka gjetur përgjigjen apo? Po, apel, është Volbana. Volbana, Volbana. Domethënë, Volbana. Bravo, bravo. Le uh -huh. ton një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. Bravo, Check Volbana. Check-up në Spitalin Amerikan për përgjigjet, karamele Kodak kupit kosa. Ndërkohë kemi një fitues në lidhje me anagramën e dytë, që ishte Po, duhet para para se të vazhdoj shirit anagrama. Kjo puna e Corries Barit, ha, ishte kjo. Po, po, po. Kjo ajo që më ban vdekja me vetë, thua, eh? yes. zakonisht ah, yes, kur të vjen saktë yes, atje. Yes. Jo, yes. më mund të ishte paga shumë më e mirë. Dhe ti kur ajo vjen i përgjigjesh e kempreu. Për anagramën e ka gjetur Vera, Reza, një qeveritar. Qeveritar, qe bravo, bravo. bravo. Përshëndesim të gjithë qeveritarët kudo që ndodhen, me pushime, jo me pushime. Ndoshta dikush mund diet këtu afër. Duhet të bëni lek vogël këtu afër me kafe <laughs> këtu afër. Përshëndesim, ndiejmë, vëzhndesim një nga një. Tek tek, po po. Për Rezën po, kemi një kupon nga Nobis. Bukur, bravo. bukur. Bravo. Po në po. lidhje me kuizin logjik? Mer kuiz logjike apo tani? Është po, tani soqol kono i Italia. Në një fahre këto letra, edhe ti lëm fare. Ja, vetëto të fundit. 24 thot Greta, dy biletë për kinema. Po, pra, Greta është treguar më e shkafot se ty ke lërë. Po, pra, po. Greta do zgjidhni mes The House of Magic ose Home Front të në rreshtin e kinemave Cineplex Tek Tegut. Ç'do të jetë nesër? Nesër, po, nesër biletat. Ditnë e njëtë mbas protestave në qendër, domoshta. Florence and the Machine. Ja, ja, ja, ja, ja. Le specia. Si <gjithi> kemi loj tjetër? A do ti për herë të parë të bësh pjesë kësaj loje? Jam sërish të art, domoshta. U emocionuaj këlitën. Po humb sepse loja quhet uh, <laughs> Keli dhe Loja. <laughs> keli dhe Loja. <laughs> <singa> keli <kjo> <laughs> <laughs> dhe Loja. Atësin këqio. Ja, ja, ja. Do jemi te Sara Radio. Te Sara Radio pra te Sara. Na falni, na falni. Te Sara Radio. Loja që vendos dient kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Yes. Tanikeli dhe Altini janë një skuadër që kanë menduar janë dëmt e emisionit pa për sot ka një nga rikundra... ota vajsan. Donjta burri e emisionit është Lori. Jo, po, ja, është gjysh i gjysh. Prandaj bëna no, no. kënga e famshme O gjysh o ku e ke lëmbarit. <laughs> <laughs> Dërgo ju e keni menduar një fjalë? Unë dhe Olta do të përpiqemi që ta zgjojmë këtë fjalë. Shikomu tani, shikomu se fjala <laughs> është. është brenda portretit tim, do. Ju ashtu jeri, um, ju jo uh, shtrembër uh, shifë drejt, drejt, uh, drejt. <laughs> <laughs> Ës sand? Jeri këtu mos më shisë, po ta, muta, muta. Po unë prandaj po e bëj shifë drejt. Do të doja Është 1 cent? Po, send mund të qoftë. Send mund të jetë. Jo, po send është tani. Ne dilemë se ngatrorim vakt, është send. Është një cent i madh? Varet, kjo mund të themi varet. Nga se varet, altini. Ka nga Ton për masave të ndryshme. Varet nga pesha apo nga gjatësia, nga Varet nga puna që duhet kryer, në fakt, ata që duat ta themi. Është një punë një punë dorë. Punë dorë. Po, saktë, ja Floralda. Pra, deri tani keni gjetur centin dhe punën dorës. Dhe masin. Sa varet se e përdorin më shpesh vajzat apo djemt? Ëh, po, vajzat, domethënë, por vajzat jo. Varet nga puna. Domethënë, varet. Vajzat jo jo shumë. Jo, jo shumë. Kanë po, për kurë, do të them njës... edhe për tek vajzat, por është një përdorim i përdorimi rrallë, do të them që është specifik. Më falni. Si e... Tanit bën a... byrje pak më intimë. Ti ke linë <laughs> <laughs> <mutone, mutone, laughs> uh, në shtëpi ke? Jo, s'monton, s'monton, s'monton. Ëh, pa dyshim që kam. Paltin pa ta bë dhe një pyetje. Uh -huh. Ti altin ke në shtëpi? Jo, Alta unë nuk kam. Pa dyshim që kam. Çfarë dhe... ka keleve me paltin tani? Kur e përdor zakonisht, në mëngjes ndreq dark e përdor në nuk ka rëndsi vakti kur mm -hmm. është i nevojshëm kur është i nevojshëm e përdorën por Asin zakonisht indeed, jo, në gjes, jo në mëngjes jo në mëngjes nuk është e këshillueshme në mëngjes jo edhe mund ta përdorësh mund ta përdorësh edhe ska zy të kur ka njerëz po. të cilët janë të lidhur për jetë me këtë send dhe oh, e përdorin pa pa as vetë Është një send teknologjik Është një send athe pundore Dëmzon është lidhur me teknologjin apo jo? Jo, nuk është high tech. Jo, nuk, nuk, nuk është high tech. Uh, Ëm, jo, jo, jo. jo. Nga transformimi. Po, por është mjet aty hapim një ndihmë. Po, do të japim një ndihmë. Në çdo momenti ti hapim një ndihmë. Po, pra është një send që nuk përdoret vetëm për drurin. Por zakonisht përdoret për drurin. Po. Nuk përdoret vetëm. Mund ta gëzonësh drurin me këtë. Ah, i afër. Ja, për, for, yeah, ja, for. for por e pa sakt. <laughs> duhet material, duhet uh, mjeti që mund ta gdhëndim. Paisje po themi. A fillon me D kjo fjala? Jo. No. Jo, ja. no, jo. No. Kush është ajo fjala mendoj. Dalta po mendoj. Dalta. Ja, A fillon ja, me no, sh no. kjo fjala? Jo, kushtesa, Sara, Sara. Me të futun në fushën e e skulpturimit të drurit, domethënë ne kryesisht duhet patjetër që mbasi ti jep formën një objekti, nuk mund ta lësh kështu siç e ka bër, siç e kanë bër duart e tua. Domethënë duhet edhe ta dhe lë, ta, -ta bojë, pa se ti e bojat të sipërfaqja e lëmuar, lëmuar, jeri po, jemi afër këtu afër, tani ka një moment jeri tani fillon me lë, thua, nuk e gji do, nuk më kujtohet si quhet ajo vegël tani, po pra, vegla mos quhet me lë Jakmus? <laughs> ja, ja. Ti ja, ja. si do të ush limalta. Limal, jo, jo ja. por është, është, njështë, por është me limon. Me limon, me limon. Është një formë, po bramos. Deri diku do të thaksen. Ka ka shumë himët, kur është shumë himët ja? e përdorin edhe për pastruar, të pastruar këto pa. Po prapë me letër. <laughs> A merë, merë. Pra, un sa po pyeta, ka dy fjalë, më fal, më fal, dy fjalë thash. Fjalën e parë fashëm, fjalën e dytë do ta dëgjoj. 069 20 70 222. Okej, tani është rada jone? E publiku. Sa do të themi datën? 10, është edhe Club TV. Mund të susar nga Vodafon. Radio, loja që vendos dhjem të kundurvajzave në kërkim të një fjale të vetëne. Gami ti me ndove se do shpotohen nga fjale a jonë? Jo, jo, pa e djetë është tantela, tantela, tantela. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Këtë flesh, Petri. A, vishet i ri? Nuk vishet altinë. A hajët i ri? Sdojtështë e normale. është sentë? jeri teknikisht <laughs> teknik është teknikisht apo është për përdorimin e përditshëm? Po. Sapuni. <laughs> ja, ja jo, jo, se përdor fare. Jeri kemi në shtëpi apo është? Po, në shtëpim. Ti jeri keni të tërë besa? Ka më shumë se një. Ka më shumë oh, se një. Me dantella? <laughs> <laughs> ja, jo, jo, jo. Pa. Luka me Sebastiana tosh. Po <laughs> jeri Donc antik këtë senin e përdor për një punë të caktuar apo mund ta përdor? Po, po, tjetër çe po. Është personal apo? Jo, mund ta përdorë edhe dikush tjetër që është pjesëtar i familjes. A po, është për një punë në grup. <laughs> dhe. <laughs> po, dhe mund ta ndash me këtë pjesë. Atëherë nëse nuk është dantella zhgrepi. <laughs> po <Pa> jo, <laughs> ma prend. Po nuk merre me peshtim. Jo, ja, jo, jo, jo shtizat Bro. ja jeni ja. mm -hmm. shumë larë jeni shumë larë po që kanë ngjyra të ndryshme ngjyra të ndryshme që fillon me qëri çfarë jo do të bën çelimi çelimi do të thotë jo nuk ka vetë atë qiriu por jo jo jo shumë larë shumë larë me ngjyra të ndryshme ha me ngjyra të ndryshme na ja jo do ta bëjmë kështu formë të tipike si ngjyra ja po shoh tani të luozë po lutem tani jeri kemi vetë bardhën që e përdorim edhe bardhën çka Kush është me preferuarë, e zezë dhe jeri apë kapër? Po, varë, ja, varë nga përdojrinit E zezë, e zezë Po, çokolada, ja Të më thënë, e ke përës përstënë të janë edhe të ngurtë Dhe të butë Si të butë Ja, si të butë a vetë Kush, si është kjo Tani, kjo alëtini Në përbërjen e saj ka edhe të ngurtë Por edhe të lëngët, edhe të burë Po në shumit të në rasteve, Tani po përdovare të lëngët Êshtë ti më praktikën të është ta Boj? Po shire të kokës, po shire të kokës ti Boj, boj Tani, si shë Faj mund Êshtë e e këve, apo e E këve, e këve, e këve Bravo, Altin, bravo Bravo, bravo, bravo, bravo. Jeni të mrekullues. Bravo. Yes. You can, you can. Yes, yes, yes. Fitues për të dhënë holëti. Për radion tonë është Altini dhe Keli, nga një bilet për Secilin të shohim filmin bashk. Unë i dam ato. Dor për dorë, domethënë. Ose kraf për kraf. Kësh kemi në pasur për para, domethënë. Sa radio e Çunave ishte fjala Letter Smerile. Jo, ishte jo, Zoom para, ah, dorezun para tani. Me sikur sa fitor një kurs te Art Center. Bokur, 494 im okay. mm. par numri, ndërkohë bëj kputecësh ishte Radio Jon. Sikur <laughs> sa si e gjetën çunat, e ka gjetur dhe Drini. Bravo, do biletat për Cineplex. Sa i çpej Drini. Bravo Drini, bravo, bravo, bravo shosit. <laughs> Atëre çan dot. Shpejt mani... ka humbur koha sot, unë nuk e kam marrë vesh fare. Po për të, të gjitha ta, të cilët uh, u mërziten që Blendi nuk ishte dhe ndruan kanal, ju themi që ta nesër nuk do, e <laughs> do je të jetë. Do të jetë së bashku me ne të hënën. Po, pra, po, pra. Së bashku me ju, së mëton të vazhdojmë në pushim, depag. Ti më, duhet të tregosh i ndershëm se të paktën ti nuk je fizikisht në studio, por na digjën gjithkohë. Si ti je me ne. Un vaj dëshnime madje. Sidomos nuk kujt se logjika. Po, ieri ja traditën e emisionit bëj tok letrën jure... dhe syxhamin o oh, sa të të ke zhurmë letër <laughs> <laughs> ju uroj një jo të jo ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë mirë u dëgjofshi nesër më u bashkë tung the dope crusader funky terminator i created me a rocket just a week or rocket later and the way the beat is knocking got me feeling all right because the dj got me walking on the ceiling i got a rocket for the globe i'm gonna just go i'll fill it up with loving and i'll watch it explode. if you love it like i love it if you feel it say till we smashed up did it all right and we rocked the ghetto